і пожбурив якомога далі в болото. Він не дивився, куди впало його багатство. Не міг, чув лише голосний, чвакаючий звук у себе за спиною. Присів, занурившись у воду по шиї і почав терпляче чекати появи мисливців. Хлопчики з автоматами не змусили себе чекати. Вони вискочили до болота, тримаючи автомати на переваги. Крізь гілки Стас бачив їх чудово. Куди він подався? «Я звідки знаю? Біг сюди. Може, це взагалі не людина, а звірюка якась? Лось, наприклад?» «Сам ти лось, хлопець-то був». Один з них дав по болоту довгу чергу, пустивши її віялом. Кілька куль шелеснуло над головою Стаса. «Нафіга ти це зробив?» – спитав його товариш. «Мало що. Раптом він у болото заліз і сидить там. Он скільки тут флори прямо на багнюці росте». Той мужик, пам'ятаєш, казав, що на цій ділянці грузькі місця. Він би булькнув давно. А може він справді булькнув? Дременув по болоті з переляку, воно його й захавало. Напарник нічого не відповів. Він вовтузився з передавачем. «Шефе, це Руслан, прийом!» «Шефе, це Руслан, прийом!» Приймач щось прошепів у відповідь Стасу не було чути. «Ми засікли рух, схоже, останній. Погнали його на болото, але тут нікого чомусь немає. Прийом!» Приймач щось пробубнів. Хлопець похмурнів і роздратовано вбив комара на щуці. «Я теж так думаю. Окей, так і зробимо. Кінець!» Він вимкнув приймача і вилаявся. «Пішов він у задницю», – сказав його напарник. Його тут комарі не жеруть, козел!» «Не лайся, ходімо!» Шех правильно каже. Ми могли цього і не помітити. Зараз всі підтягнуться до нас. Вони неквапом заглибились у ліс. Стас, що сидів весь цей час, затамувавши подих, злякався власного полегшеного зітхання. Воно здалося йому таким голосним, що його могли почути хлопці з автоматами. Але навколо все було тихо, лише зуділи комарі і кумкали жаби. Стас почекав ще кілька хвилин, потім почав повільно вибиратися з болотяної багнюки. Ноги засіли міцно. Щоб вивільнити їх, довелося докласти чимало зусиль. І раптом Стас зупинився з піднесеною для чергового кроку ногою, наче наштовхнувся на невидиму стіну – рюкзак. Він викинув його у вічий Він не сподівався, що його не помітять І справедливо вирішив, що мільйон на болоті йому ні до чого Але зараз, коли все обійшлося І з'явився шанс врятуватися Стас згадав про мільйон, втоплений у болоті І йому перехотілося вибиратися на тверду землю Він повернувся Поглянув туди, звідки почулося чвакання падаючого вантажу Помацав очима і нове подегшене зітхання вирвалося з його грудей. Рюкзак мирно погойдувався на купині, зачепившись шлейкою за гілку старої сухої берези. Мокрий, зелений, він особливо не вирізнявся на загальному тлі болота, був схожий на купину, трухлявий пень або загуслу багнюку і не привертав до себе уваги. До рюкзака було не більше шести метрів. Стас Рушив до нього. Він зробив десять кроків, а потім ліва нога занурилася раптово у м'яку, гливку, грізюку. Лайнувшись, Стас розставив руки в різнобіч для рівноваги і спробував витягнути ногу. З другої спроби йому вдалося. І далі він пішов обережно, намацуючи дно ногами. Думка про те, що придалася б якась деревина, майнула в голові, але він поспішав до свого багатства і відкинув усі непотрібні думки. Він грузнув ще кілька разів, але завжди встигав витягнути ногу. Чим ближче підбирався він до рюкзака, тим небезпечніше ставало дно. Наблизившись на відстань простягнутої руки, він пошукав, чим би підчепити вантаж. Нічого не знайшов і, подавшись уперед, простягнув руку. Ні, не дістати. Ще малесенький крок, ще півкроку. І обидві ноги пішли в драговину одночасно. Стас оговтатися не встиг, як його засмоктало до колін. Матюкаючись, він рвонувся на волю, але болото з разючою швидкістю проковтнуло його до стегон, потім до пояса. Стас заметушився, але його засмоктало міцно і надійно. Чим більше він смикався, тим глибше вгрузав у черево трісовини.